Surja Nuh Medinase 28 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, më mëshirëplotit. Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe i tham Para lajmëroje popullin tënd Para se ti vi një dënim i dhemëshëm A i tha O popullim Në të vërtet Unë jam për ju Një paralaj mëru e si qartë Që të avuroni Allahun Ti friksoheni ati E të më bindeni mua Me qëllim që a i Të falë disa nga gjuna hetuaja Dhe t'ju lërë të jetoni Deri në një afat Të caktuar Dhe kur t'juvi i qasti i caktuar I Allahut As kush nuk do të mund t'ashtyja të Dhe që si kur t'a dinit A i tha O Zotim Un E thira vërtet popullin tim Nate dit Por thirja ime Edhe më tepër i largoj nga e vërteta Sa her që i thirja për ti falur ti Ata shtinin gishtë rinjt në vesh dhe mbulloheshin me petka të tyre duke këmëngullur me mendje madhësi në mosbesim. Pastaj, i thira me zëtë lartë, më pas, u ashpala edhe botërisht, edhe fshehurazi e u thash, kërkoni falje nga zoti juaj, i cili është falës i madhë, që a i tju dërgoj shi të bolshëm, të ju shtoj pasurin dhe thëmi e tuaj dhe të bëj për ju, kopështe e lumenjë. Që është kështu me ju që nuk e madheroni Allahun si që duhet, duke e pasur frikë, ndërko që aji ju ka kryuar në etapa, etapat e embryonit. A nuk e shihni se si Allahu i ka kryuar shtatë qijet njërim bi tjetrin dhe në ta? e ka bërë hënën drit, kur se djelin, e ka bërë fener. Allahu, ju ka kryuar nga toka, ashtu si bimet, pastaj, ju këthen të ka jo dhe prej saj, së rishë do t'ju nëzjerë. Allahu, për ju e ka bërë toka në shtroj të gjerë, që të ethni në për të, në për rrugë të gjera. Nuhu, tha, O Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre njerëzve, pasuri dhe fëmijët e të cilëve nuk kanë sjell gjë tjetër veç shkatërimit. Ata kurdisën një kurth të madh dhe than: Mos i lini kurrse si Zota juaj. Mos e lini kurrse. As vedin, as suvain. As je Guthin. As ia ja Ukën. As Nesrin. Ek ashtu kanë futur në rrugë të gabuar shumë njerëz. Prandaj, keqbërësve, mos u shtoj gjë tjetër veç humbjes. Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytn dhe u hodhën në zjarr. Ata nuk gjetën mbrojtës tjetër për veten, në vend të Allahut. Dhenu hu tha: O Zoti im, mos lër mbi tok asnjë fë mohues, sepse nëse ti i lë, ata do të shpie në humbje, robërit e tu dhe do të lindin vetëm kriminal dhe jo besimtar. O Zoti im, falm mua dhe prindërit e mi, si dhe qdo besimtar që kërkon strehim në shtëpin time. Fali të gjithë besimtarët e besimtarët, ndërsa keqë bërësve, shtoju vetëm shkatërim.